ψ Istaf ekkaja 36 Bústaður Ilmis sólin sekkuríðað það er ist allt í kringum jörðina 36 40 52 67 98 112 117 214 Itri lönd sama og miðgarður sjá handan lönd